ویدو اللہ لیبین لکم ویہدیکم سننالذین من قبلكم ویتوب علیکم واللہ علیم حکیم ویدہ مسلی دہ دین در تبا یعنم چه دہ او دا حرام دی مسلاً دہ خزو مسلا تیرہ شوان چه دسی دسی سره سر نکاح حلالا او دش دش خاذر سره نکاح کول دا حرام دي چا سره حلال دي چا سره حرام دي دا حلال او حرام د تصلووي وي د هي مقصد کړي اګه درې خبرې دي جې تاسو ته تا درې خبرو فې دورسي وي يريد الله يراد كبي الله و دي بيان سره دا مسالې کې دا بیانأي لی یوبینالکم شللا بیان کی تاسوتا احکام د خپل دین د دین احکام باندې خبرشه یرید الله اراده کوي الله په دې بیان سره لی یوبینالکم شللا بیان کی تاسوتا احکام د خپل دین یو و یہدیکم او الہدایت کی تاسوتا سونن الذي نه د تریقو مِنْ قَبْلِكُمْ <سناناللذينا> خلکو من قبلې کوم چاغ ستاسوونه مخکې وو هغه د موثال سلام واقعې هغه د حضې هوودلی سلام واقعغا سره تملو شي ه کوم او الله دایتو کې تاسوته سونن الذي نه د تریقو د او بلل رے چې په دې احکام او یادولو الله بیان دازي راځي نو لاش په عبادت دا یو طرف تک او لږه حراشه دا علم مشاكره او بیان کوي بلته دا بل په د دې ثواب زیات دي والله یریدو او یتوب علیکم واللرا وا پس پتا سو باندې وي توبا او لرا وا پس عليكم پتا سو باندې مطلب دا الله تاسو ګناهونه توبه غخذلي کی والله عليم الله پاش دي غدي هر علم دي په هرص حکيم خونده حکمت په پخ وړو کارونو کې او طالبان دي بان وي فعل الحجيم لا يخلو ان حكمه حکیم جی یو کارو کې نو هغه حکمت نه خالي او زه تا وی مور سره نکاح مکاوا دې کې ډېر حکمت ندی نور سره نکاح مکاوا دې کې ډېر حکمت خور سره نکاح مکاوا دې کې حکمت ندی یو والله يريد الله اراده کوي ايتوب علیکم چې الله را واپس پتاسو دا غضبنا اللہ پاک راوا پشی پا رحمتا و پخب المهربانی و یریدو الَّذین او اغغادکا ویها غخالک یتبعون الشہواتی چاوی تابیداری کئی دا خوایشاتو دا دی غلط و خوایشاتو دا فوساک او دا فاجران جدی خلک لدعوتون ورکی رازی اردمانولا و رازی اجرادانولا یا پړي کافرو کې داسي دي چاغه زنې کافر داسي دي مړه د مسلمانان وې مور رامه ده او خور رامه دا نو د مور نخ کولی چرته ده او د لور نخ کولی چرته ده او د خور نخ کولی خزي چرته دا داوي دغه خوایش پرستی نو اراده کوي هغه خلک چاوی تبیداری کوي سر د خپل خوایشاتو هغه تاسو سره نن ارسه کوي الک نستاسو کا کا گاندی نستاسو ما ما گاندی نستاسو هم درد دی صرف او دا صرف چې صدر سره کوي دا د دین ناری کله هم خزی به سات را کوي او کله بل سی او کله بل سی هلای شي هغه ولا رس خبره و ورې دا نو دا زره درد کوي خیر موږ خبر اره د قوم بارکه سو خبر نشکو د خاص کردہ قوم زنانه شي هغه محترمه دي د دروازه باندې چې ونه نوซีน داسې تنگهونه دا دا لړده چې لړډانو د یوت رب مخز روانې به مها مخ د سری رالند د خزې شکایت او کچ تاسو سری خزو د لارې نه پرې مد دی ورته جواب کوي دا هغه خزی ویچه په کور کې næستی هغه د ویته پر خو د تاسو خپل ارس پر خې دي زموږ د زرت د در د ورسې چې یا الله وا کی چې لا صحابه را وکا هغه وای لا رانه پر دې مونږ ته دی وته وای لا رانه بندر پر خې و خو تاسو هغه مختنی خزی وی او جو سابې مخې کې جنوسنګلاره د ندا ټول دا ار سی جی وی دا سازشونه یوه دیدینه وی ويريد الذين اراد كوي حره يتبعون شواتي شوي تابع دري کوي د خپل خواشه تو ماوي اراد كوي انت ميلو شتا سووله د خپل دین ميلان عزيما وما مو يريدوا سرنا ميلان عزيما پاو دو ل وسرا جدسد د دین نو واولای شه به حیا شه به شرم شه ارص سالید نغانور خوسه کې دې په هغه دې تښلني کوتل تا وګوري سړي زړه درد د مشران ته و پاته لګي زې چې دې علي اکي کارالم شرطو سربسوک نه ګرځیدل کېږي چې دې مشانو و پاته لګي شرطو سر صح آيبو وستاسو ګوره د بازار کې په وړو د شماري د نیبي نزياد نه غري سر تور سرګلزي يريد الله ارادتك بالله ان يخفف عنكم شالس بقوادو کتابتا الله د باندې سختي نرا ولي جستول بخزنه الناس انتاله دا یو څه حرام دي داونه بغیر ټول حلال دي خزانه کول یا بل رځه دغه مساله څنګه وکړی ځسرني کاوک در دې pore مساله موږ اسانه کړی دا یو يهودا چې په خپل مذهب باندې کلک يهودانوي عیسائیان چې په خپل مذهب باندې سہیب یا عیسانوي هغه سره مسلمان کوي کان کې یو یوه زړه غري چی اس دی, دی. وخلق الانسان پیدا کړی چې انسان د ویفا یا مثالا من بعد د یی خل دین اتباع سنجرزی دا دین په زمون زونو کې سنجرزی وای الک خوراك لزور لغتې ها د خوراک خیال ساتې حلال خوراک کړي د حرام نه ځان یا ایه الذین آمنو ای مؤمنانو لا تاکولو اموالکم تاسو مخره خپل مالونه لا تاكلوا طعام مخرئ اموالكم قبل مالونا بينكم تخبلوك بالباطل و انا حق باندې و ناجيز ترقو باندې د یو بل مال مخرئ مخرئ خپل مالونا پخپلوکه یعنی د یو بل مال مخرئ و ناجيز ترقو سلام بالباطل پناچيز او پنا حق باندې ا د مال د یو طریقه دا چه داره اخکولی طریقه دا که دا بالمال خوری او په دی طریقه خوری نو دا دي چې چه لارشه پی خورتا و سامان روڑی او دلته دلتا چراشه نو دلنڈی کوتا الخلقون پاکی غنڈی سلق <تصفيق> لوپی اگرده نو دا روپیره دا خلقون اگرده دا جائز دی الا ان تکون مگر کلی دا طریقه دا خوراک إلا أنت كون مگر کيده طریقه د خرات تجارت تجارت او تجارت څنګهی دانه په زور په خرسه انتراد منکم په خستاسو انتراد په راسا په منکم ستاسونا زکات تجارت وی او خرصول ستوی مبادله المال بالمال بالترازی یو دا دی د خلکو د معلوو ډې خیر سات دا د مومن ځ موالي ده د بل سری مال په نهاحکهه خوړل ب باندې دغه کوه د جااننم خال کوه چې دا جانم دی د جانم ور دی او دا تافظ دمال شو ولا تختو انفوسه او تاسو مقط ل خپل ځانونه مرات د قتللولوونه دا دی یو بل مقط لوي خو د بل قتل کڅوې د ځان قتل ځکهروه چې بل د قتل که نوتاب بهېوکي وله تتلو تاسومه قله ووي انخصوص کو محبل ځانونه ان الله یقیین الله کابي کوونې په تاسوه ماه هم کوون کې د چې الله په تاسوه هم کوي تاسو دا چهده مال تحفظ خیال نساتی دا چهده زان دا تحفظ خیال نساتی قدوانا فزیاتی سرا و ظلمن و بظلم سرا فصوفا نسلیه زرده چه من با درنکو دیناره او دا دوزختا علکا پناحاق طریقه بانده دا بلسری مال خوره پناحاق طریقه بانده دا بلسری زان تا تکلیف رسه نصره د دی سره د الله دا واده د جه فسوق فنوس لېه زرد من بدن را کوغا نارن ور د دوزخته وکانه ذالک او د لله والله باند یسیرا اسان دې ګناهونه سره و مونږه سکو دا پټو په ټو په ګناهونه چې دې سره و سکو الله وی ان تشتنبو و دې شرط ک شریتا سوزان ساته این تشتنی بو بدیس شرپ کچر تاسو زان ساته کبا ایرما داغا غطو حر بناهونونا تونهونا انهو چه تاسو منی کولی شه داغینا کم غط بناهون شیدی بنا کبیره چه و توی و داغینا تاسو زان ساته این تشتنی بو تاسو زان ساته کبا دا غتو حالګونه غونونهتونونهونه ان چې تااس منې کول شي راغ نه نو نو کفر عن کوم من بري کو ستااسونه س آې کوم دا واه والوګونه غونه ستاسو دا والوګونه غونه نوديګونه سریره دا ګور لکه په آماللو سره مافتږ او دست کم مافشو شو منځد اوک مااف شو صبحانه الله دي و مااف شو الحمد الله خو گناہ کبیرہ پا آمالونا ماف کی گیا گناہ کبیرہ بالی ماف شی چتا توبا و باس داغینا خو بیا د نپس چی دی گناہونا دیکھری نو آغا بی اداسی دی چک کفر و شرک اخو اللہ دے چورو ماف کینا چک ساری پا کفر و شرک مڑی یو دی دا کفر او دا شیط نبغیر دسی گناهون دی کردی چه دا ای تعلق دا بانده دا حق سره دی مال لی دا سڑی سار کردی دا اغا بدن تا دی تکریف رسول دی دام اللہ نمافکی تر سو پوری چه بدل نیغستی شوی خوچ بدل واقع سیشی بیا بمافشی او یو حقا گناهون دی چه اغا دا اللہ سره تعلق داری نو دا دا ته د استی ما په قورانه او کنا لګیاله سزا درکو به ماف کړم غو یو ګناه صغيره شوه یو ګناه کبیره شوه ګناه کبیره ستوي اسانه دا چې په قران مجید کې یا په حدیثو د رسول الله کې غناسکرشبیبی هو سرا د جهنم خبر راغلی یا عذابن علیم تکی راغلی غلی عذاب یا دا اللہ غذاب را غلی یا لعنت الله راغلی غلی بی دا اللہ لعنت دا کمی گناہ سر را غلی بی ندا کناہ کبیرہ او دا غینا بغیر چی دینا غبیہ گناہ صغیرہ دا یو وندخلکم او منگ بدننکو تاسو مدخلن کریمہ زید الداخل دل دلو د عزت مدخل کذې ماناو کې زید الداخل دلو چاګا جناتیم سیدا من بداخله کو تاسو مدخلا هغه زید الداخل بوتا کریمه چاګا دیر د عزت یابو مدخل مصدر والے من بداخله کو تاسو مدخلا کریمه وداخل دلو د عزت دا دا و و او خلک وی کتابونه چې قابل دي خبره دا چې دا مسلمانانو لجنة داخلي نقابله د دې چې سړی وګوري نو سی او بیان دزي عزت او بیان دزي کرام وي او په دې عزت او کرام دي داخلي بعضی سنان را دې رسول الله کوي کاش چې مونږه سړی او د صلو پشان من جیہاد فی سویل اللہ کولی صریح جیہادونا کئی منگ پاتیو کاش چی پلانی عمل منگ سریوی او عمل منگ کریوی کلا کلان یو غریب وی کاش چی زمالدار وی او دا پلانی پشان صداقی مام کریوی دا پلانی پشان حجونا ما کریوی دا پلانی پشان عمری ما کریوی الله ول دیتا من نامکه و دې کې بغض پیدا کیږي حسد پیدا کیږي پاتشور ازاد الله مرزاد الله خرديشه په کور کې نسته او ته خپل خاون اطاعت کې د خپل کور حفاظت کې د خپل حیا د عزت حفاظت کې د بچو خدمت کې مجاهد نشا الله په میدان د jihad کې اجر او پاداش لیدا درکې غریب مامال هغه ای کاچه زمالداری ولته ستا مقصد د لارازادي تاسو بلرز نو ویلې یو د کور په مالدارو لګي او ته یو روپې ولګې نه طاله دی, دی یو روپې 10 د غین اړیر درکې لکه تاسو رم دا یو روپې لا مال دی ولګاو الکرينو یو د کولګول د مال زما یا پینسنو وړګورا ولا تمنو تاسو ارزوم مکوي ما د هره عدل الله به چې فضیلت ورکړې الله باغې سره با د کوم باځه سلاله آبادین په بازو یو سړې بل خزر یومالدار بل مالدار نه لريجال نصیب د سلو د پارادیسا مما د هغه عملنا اکتسبو جوی کړی بي الله چې سلو له کوم حساب ورکای نو زم د خپل کسب نو ورکای د زننا نه او تا سره الله پارچیننو مغه د خپل ک سب در کوي ماته د خاون اعتاعت کوه دغ خدمت کوه د خاون دا کور حفاظت کوه د خپل حیو او د پردی خیال ساه الله ببتله دا, دا در کوي ولیننیساشتهې د ښو د پااره نسی بون هیسا نمتته سب نه د هر عملو نه چې دغې ک سب کوي دا ته مننا م کوي اوسلولهامینخلي وي. او سوالو که دا اللہ ندا فضل دا و جرابا دے آمالو بیاندازی فضیلتا اوڑیر ساقجر راکی ان اللہ یقینا اللہ کان دی بکل شیئن علیما و هر یو سیزمان دی خبرو و لیکلن جعلنا او دا هر یو کس دا پار منگر زولی لیو و هر یو کس دا پار جعلنا منگر زولی ممم دا هغ موالیا وارسان چه دیبادا مراس اخلی مممم دا هغ مالنا ترکل والدان چه پریخی بی مورو پلار والاقربون و ریزدی رشتدارانو ارسری مرشی دا هغ مال دپارا اللہ پخبل وارسان مقرر کردی چه دا هغ دا هغ بی دا بی نالی شو یو بلا مسئله دا قرآن مجید ناغی بیان کئی خود دا حکم بیا منسوخ شوه دی دا اگه زمانی مسئله و چلال میراس حکم نورا بلی یو دا غبر آره دو وطن ساری دو وطن تا ندل تا به د وطن دا ساری سرا معاهدا زما با بستا با دی زما روغ بستا روغی تا زما خیال ساتی دامه وهدا بهوشه ساباکه دامه سفر سره مرشو او دته بنور واري شانو او شپه دامه پکه د وی وطن سره جلخاس دغه زکه ريوا موهيده کويوا چې کلا به حکم د میراث را ده مساله پادیشوا ولذینا او هاغه خلل عقدته چې تلشي وي ايمان کوم اصحابو نصو استاسو قم خلق جداغي سرس تاس موحديني بي وتانا سرغره دلتا جونت غري او د شاسره موحدو کړه چې زما صلح بس صلح حي زما بدی بس قاب دي وي واعتو هم تاس ورکه کوی تناسی بہم حصہ دی وي دي تابش پر گمایس دیشوا بیا دمسو حشوا ان الله يغيننا الله کان علا کل شیء د په هر یو سيزمان دي وصلی الله علی خیر خلقه محمد و علی و صحابه اجمعین اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل اخرتنا خيرا من الاولى یا حی یا قیوم یا ذل جلال و اکرام دعاء کیا یا اللہ تعالی ارشاد خدا یا خپل کرم حالات درست زمون اعمال درست زمون مابلات درست کی اغه زما سوجه فکر عقیده دا هیڅ زمون سره شاملې حال کې دا خپل لازم کتاب صحیح پوې او راته دا خپل خوخت پیغمبر علیه السلام او احادیث صحیح پوې علاوه بر کم کتاب کې موږ شروع کړې زمون تاسان کې صحیح پوې موږ لا غیره کې علاوه بر قران او دا احادیث صحیح اتباع زمون نصیب وکړي علاوه بر قران او دا احادیث کم خیر برکت او وادي کړې دا خیر برکت موږ له دنیا کې مرا کي زمون قران او زمون بچوته پا قبر کم را با دا خیر براکت متراکی پا رضا قیامت را دی عظیم خیر نتا منگمه محروموید کمو ملګرو د دعاګانو وکې چې الله دې سره ډېر خوږی الله دې دې راتلو دې رات دې کېناسته دنیا کې مله اړور کیه آخرت کې مله سره زمونې الله په خپل بچو خوشالي خپل کاروبار او الله خوشال دي ملګرو کاروبار ته دعاګانو وکې چې الله کاروبار حلال نصیب او ګرځي کومو ملګرو کاروبار دې وکړه دعا وکې چې په خپل کاروبار کې الله خوشاله شي د زړه سکون اطمینان نصیب او ګرځي سره زمونې الله د هر کس پریشانو حادثو حفاظت وکي بيمارانو تم دعاګاني وکي چې در احاديث الله او ته شفا کوي دا ورته خاص کر ملګري بيمارانو دي وي ته دعاګاني چې صحت عاجله کامله وته الله وركي دي بيمارانه دي کورونو ته دعاګانو د فرېلې دي الله صحت عاجله وركي خانوالې چې کوم بيمار دي وي ته هم دعا وکي سم د دې علاکه د عمره لپاره خلک تلی دي او هیته دعا غنوکې چې الله پر هغه اعمال د عمره او دې اساس ان او ولدی سره اعمالي مقبول او خپل وطن راولي او هیته مې دعا غني کوي الله پر هغه دعا غنوکې سره ځنه مګری د عقب په سفر باندې او دې وطن دي هیته دعا غنوکې چې الله هغه په کامیاب خوشاله خپل وطن ته راولي الله 好這個